Ikkor lehet kihúzni. Ha megnyomod a piros gombot a pendrive mellett hozhassam, és akkor elalszik. Ezt hát nyomni kell, és akkor... Elalud. Igen, és akkor kihúz. Tesszük. Van itt egy ilyen kis gomb, amit be lehet nyomni, és akkor víz is biztos lehet rakni. Hé, hé, hé. Az első olyan nap a mai, azt hiszem fogok hozni egy párnát legközelebb, mert ez alacsony mindig állítom, hogy hát, ha följön, följebb jön. Itt nincs egy párna. Véletlenül. Az ember azért egyfajtában érzi azt, hogy mi perfekt és mi nem perfekt. Persze könnyen lehetséges, hogy ilyen külső okot, okokat keres, amelyek valójában a belső hiányosságait soha az életben nem fogják megszüntetni. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de talán ma február 8-a van és hétfő, ez a kejfejancsi, azt tudom, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven oljaknak nem felette is, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy perccel múlott hárminyed hét, hát igen pocsék időjárás van, ami azt illeti. Nincs meleg, és nincs nagyon hideg se. Olyan egy és 3 fok közötti a hőmérséklet. jobban meg volt, ami volt fenn a hegyen, ahol élek, mert egy fok volt, és esett az eső, és az hazal késektetett, hogy rövides egy jégpályává válnak az utcák, de nem váltak jégpályává, inkább egy fokkal feljebb ment a hőmérséklet, és hát ha nem is egész éjszaka, de kitartóan zuhogott, nedvesek az utak, ennek megfelelően sok minden csúszik, autók és önök. Erre legyenek szívesek tekintettel lenni. Találtál valamit? Vagy fogod emelni? Igen. igen. Ja, addig fölállok. Tudják? En, ennyi a följel. Egy picit följel jön. Hát igen. Ez se sok. Jó, majd egy párna lesz. Um, 061-9-111-168 Ez dugjuk be, aztán vagy vissza fogom adni előbb-utóbb. Mert ugye ez a tiétek, vagy ez a miénk, vagy nem is az, mi az, hogy miénk? A, A tiétek, akkor kész. Akkor egy életre visszaadtam neked. Akkor nem használtam. Tehát, tehát csak úgy otthon volt. Porfogónak. 061 Nincsenek előre megbeszélt interjúk. Tehát vagy önökkel beszélgetek, vagy zeneszól, vagy én fogok beszélni, vagy csönd lesz. Ezek a verziók. Azt írja XY aki férfi, hogy halk és nem jön fel a belépő a 168 óra webben. Mindig van valami, ami... ...valami hiányosságra hívja fel az ember figyelmét... Csak az van. Kép az tényleg nincs. Tudunk róla? Igen. De most már nem először fordul elő. Ez miért van? Igen. Az a baj, nem tudom. A... Az a baj, hogy? Nem tudom, mert az új rendszer nem akarja be a beállítása, a Nem tudom, hogy beállítása, a beállítása, a beállítása. <hums> Jó reggelt. Jó reggel kívánok. Na én írtam, de biztos tudod, egy, egy olyan javasoltok egy, egy ötletet? Szerintem fölösleges, mert itt egy egész táv van rá, tehát Á, nem, nem, nem, nem, nem csak az, hogy mindenki tegyen egy olyat, hogy, hogy kis farank meg, meg jelezze, hogyha beindul az adás, mert akkor kap, kap egy e-mailt, hogy kezdődik, és nem kell vándorolni a 168 órára. Hát ezt én nem értem, amit te mondasz, de biztos. De szerintem, aki hozzáért, azért hozzá. Na, további jó műsort, mert tépámokat is. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Jó reggelt, van kép is. Igen? Termeten, igen. Itt Tényleg? Igen, itt van előttem. De látja is a képet, mert én nem látom. Láte. Igen, itt van. De ez a mai nap? Na, hogy borrogasz kicsit, most most. És mi van ráta? 20, 2021-02-88, nem tudom, mi vagy, Pólo, Endra. Ezt azt akkor nem nem semmi, akkor önnek valami működik, ami másnak nem. Ez hogy létezik? Ádám, ez hogy létezik, hogy valaki látja azt, amit mi nem látunk? Mm. Hogy azon nem látja, de azon én se látom most. Ez én sem látom. YouTube a YouTube-on van kép és hang is. Uh -huh. Uh -huh. Tehát a 168 óra megújult, és most egy kicsit rosszabb, mint eddig volt, de ez az életemben nem először fordul elő, Tehát, tehát ez, ezek olyan mechanizmusok, hogy hát bízni kell benne, hogy megmondta -e nekem a főnökség, hogy ne foglalkozzak ezekkel a körülményeket. Tehát egyszer szálljanak fel egy repülőgépre és mondják azt, hogy hát mintha zuhanna, de önök egyébként ma a korlátlan alkohol mennyiséget fogyaszthatnak, úgyhogy semmilyen vonatkozásban ne foglalkoztassa önöket az, hogy valahogy olyan nagyon furcsa a helyzet a repülőgépen. Tudom, most csináljak úgy, mintha ha fölhívnak telefonon, én majd függetleníteni fogok itt az fi az azért szóljunk benne azoknak az embereknek, akik ezt az állapotot előidézték, hogy az nagyon jó, hogy ez van. Igen, igen, igen, igen. Igen. Itt van, megjött. Hát, vagy legalábbis valami megjött. A 168 órára rámész élő adás, és akkor ott van. Igen, csak ki kéne élni, tehát lehet hogy egy kis kisképnek. Kisképnek? De itt van. Ja, van? Nálam van. Ja. Na jó, mostantól kezdve nem fogok foglalko magammal foglalkozni, ami mint önök is tudják nekem, nem könnyű. Um, esünk túl azon, hogy most már látható. Ó, kaptam egy kis pár... Ez nem is kis párnát, Jézus. Ez el, el is lehet alul. Ú, valakinek az ágyából kiszedti egy párnát. Magyar. Ez túl nagy lesz. Ja, holnap hozok egy pármát. Márió. Figyelj, a hosszú távon majd az lesz, hogy neked kell ezt tartani. Tehát így egy folytában... Azért nem áll messze tőlem az a hangulat, ami most van, mert nem csak arról van szó, hogy ma reggel, tehát február 8-ára nincs riportalany, akit megbeszéltem volna, hogy majd belebeszélgetni fogok, hanem viszonylag korán keltem, de az, hogy későn jöttem el otthonról, az egyebek között azért van, mert az ember azzal a tudattal szeretne elindulni. Biztos ismerik ezt az érzést, nem kizárólag műsorkészítési szempontból, hogy elkészült örökben az, amivel neki akarnak vágni az aznaknak. És bennem ez csak felében, harmadában sikerült elvileg, mint ahogy minden nap, de ma még inkább közös munka. Eredménye lesz az, hogy milyen szájézzel távozunk 9 órakor. Vegyük olybá, hogy én most jöttem be. Itt a műsor kezdettel kapcsolatos gondokról relatíve kevés szó esett, vagy egyáltalán nem. És kezdjünk! Az egyik hírportált idézem, egy darabot kitépet a szívemből a halál, Facebook oldalán Veres Áron az ABS-zenekar Dobosa. A zenész közös emlékekkel megható sorokkal búcsúzott Csiklósi örstől, aki február 5-én hunyt el a zenekar frontemberénél, tavaly nyáron diagnosztizáltak leukémiát, a súlyos betegséget. Nem tudta legyőzni. Siklósi őrs, az AVS frontember 29 éves volt. Ryan Jones, a Rolling Stones gitárosa 27 éves korában halt meg. Ez halálok száma 27 27 éves korában halt meg Jimi Hendrix. Good evening gentlemen. Radio Nonsense about spaceships uh, and even space people thank you as you all know you just can't believe everything you see in here can you now if you will excuse me i must be on my way uh, but, but, but, but, but, oh, i don't believe it Jó reggelt kívánok. Ha jól emlékszem, a Morizon is... Egy türelem, Itt valami gombot megnyomhattam. Hello. Hello. Igen, most már jó. Tehát ha jól emlékszem, a Dortból Morizon is 27 évesen halt meg könnyen lehetséges, dorsz nem hoztam, azt elfelejtettem. Há, nem, azért, nem azért mondtam. Értem, értem csak ö, arra nehéz meg, azt ő mindig tudja, hogy amikor reagál valamire, akkor miért pont azt a mondatot mondja? Nem, igazán nem. Ön ismerte az AVS zenekat? Hát, ö, igazából nem. Nem az a korosztály vagyok sajnos. De, de hogy, hallottam ezt, róla, hall... persze. De azt, hallottam hogy, róla. azt hogy éli meg, hogy ön nem az a korosztály, amely, és beszélgetünk egy zenekar kapcsán úgy, hogy közben azon bizonyos zenekarral közvetlen élményünk nincs, de valamiért gondolunk megemlékezni valakiről, akit nem is ismertünk, vagy ismertem, és hozzá olyan zenéket hozok, amelyeket korán meghalt előadókhoz lehet kötni, majd ön telefonál valakivel kapcsolatban, aki szintén korán halt meg, akinek a zenéjét nem hoztam el, én magyarázkodom, és az egésznek van egy nagyon fura hangulata. Azon gondolkodtam, miután ugye, most itt nincs kompjúter, korában volt, lehet, hogy majd az is lesz, és akkor lesz majd módom AVS-t bejátszani, független attól, hogy attól persze még nem fogom ismerni. Azon gondolkodtam, hogy telefonról ezt megtegyem -e, de ez kicsit olyan süketnek gondolom. De ha én önnek azt mondom, hogy meghalt az AVS frontember, akkor először az jut az eszébe, hogy nem ismerte őket. Nem, hanem az jut hogy nagyon szomorú dolog valaki 29 évesen meghaljunk, tehát borzalmas. De ez nem kell az AVS zenekar énekesének lenni. Na, hát ez igaz, ez, igaz, ez igaz. Kit tisztelhetek önben? Péter vagyok, Borsod megyében. Honnan? A 70, 74 éve. 74. Önnél egy 10 ugye? Jól emlékszem, hogy tízessel több. Igen. Igen. És mit csinál Borsod megyében? Hát én nyugdíjas vagyok. A nyugdíjaság az egy állapot? Tehát egy nyugdíjas az... az, az mit fog csinálni egy nyugdíjas február 8-án hétfőn. Aki csinálni? ön? Aki ön? El, el fogok menni. A postára, szekkedbe fizetni a boldva, a gyógyszerbe, Hát ilyen szokásos délelőtti körjárat. Mennyiben más egy szokásos hétfői körjárat, mint egy szokásos keddi? Hát nem, tulajdonképpen végül is kedden is mehetnék el ez a helyek, ez a helyekedjet, az a boldba majd, hogy nem minden nap megyek. Ez egy nagy település, ez egy kis település? Ez egy kis város. Mindig itt élt? Nem, Pesten. És hogy került ide? Hát amikor megnősültem akkor, 1974-ben. Ide nősült? Ja, nem, hát a feleségem Szabolcs megyei volt, testen találkoztunk. És így aztán embertek a lakás, megyébe. Lakás miatt, hát akkor lakást kaptunk. Hát akkor ez divat volt, ugye. A lakás miatt sokan nem vártuk meg, amit kap. kaphatunk volna, valószínűleg előbb-utóbb de nem volt kedvünk. És Borsod megyében miért, miből adódó lett hamarabb lakás? Milyen foglalkozást kellett ez üzni? Én vagyok, ez egy vagyok, ez egy ipari város, és itt, itt volt lehetőség. Elhelyezkedni. Terefégemnek is, nekem is. A lakás az nagyúr? Hát, a, hát egyébként is nagyon mindig is nagyúr volt, ak akkor nagyúr volt. Mert nem. Mi volt az alternatív, alkohol. hogy Pesten maradnak albérletben? Igen, és akkor berattunk volna a lakáskérelmet, és valószínűleg előbb-utóbb megkaptuk volna, hát inkább utóbb, és ezt nem, nem tudtuk kiválni, vagy nem volt türelmünk kiválni. Mivel foglalkozott Pesten a felesége, aki Szabolcsi? A, a, a későbbi felesége. Egészségügyes, kölyáros, akkor kölyáros. Akkor albérletben lakott? Már ki? Hát felesége? Igen, hát nem a feleség, aki később a felesége lett. Én, igen, igen. És ön? A szüleinek? Én anya, anyám, anyám, igen, anyám. Igen. Könnyű volt eldönteni, hogy elmenne Budapestről 1974-ben? Én, én, amikor elmentem, akkor, akkor arra gondoltam, hogy hát egy-két évig ott lehet, vagy itt leszünk, és akkor majd visszamegyek, de hát itt, itt sikerült megöregedni. Hát ez így alakult. De ott egész más az élet, mint Budapesten, vagy nem? Hát persze egy, más, persze, egy más. Illetve akkor, akkor aztán meg vékjött. nekem furcsa volt, mert ugye hozzászoktam a, a Budapest végköröz, barátok, buli, stb. stb. És itt meg, itt meg becseppentem egy ilyen csendes, alvóvárosba. De lehetett spórolni, tehát viszonylag bejött. Valójában a munka volt az, amely pótolta Budapestet, vagy nem pótolta semmi, vagy nem is kellett pótolni? Én aztán jártam sokat festen, tehát nekem ugye ott, ott festen maradtak a barátok, anyám, testvéreim. Hát végül is aztán, aztán utána a munkám is kötött testhez, bent is dolgoztam, tehát annyira nem. De eleinte hiányzott meg, nagyon, aztán később már nem. Egy utolsó kérdést engedje meg ön, persze egyáltalán biztos, hogy az utolsó lesz. Árulja már el nekem önnek 2021. február 8-án, 7 óra 5 perckor, ha felteszi fiala János azt a kérdést, hogy miért érdemes élni, mármint önnek, akkor erre mi a válasz? Hát ez, ez jó kérdés. Hát van két lányom, de most az egyik most már lakást, a másik Érhez menés előtt áll, nagyjából úgy néz ki, és hát jó lenne megélni az unokáimat, hogy, hogy lássam őket. Hát mondjuk azt, hogy ezért. Meg Pont, én szeretek, szeretek élni egyébként. Na látja, ez a Te szeretek élni, ez, ez, ez, ez jobban hangzott, mint az előző két mondat, mert ez olyan musz mondat volt. Hát ilyenek ezt szoktak mondani, hogy akkor nagypapa akarok lenni, meg egyebek, de az olyan, az olyan kötelezőből jött. Igen, igen, igen, Hát szeretek élni, persze. Igen, mit, át, szeret, igen. mit szeret <laughs> Ne ezeket kérdő? Nem nem, nem, nem, nem, tudom, hirtelen megfogalmazni. Olyan, hogy életkedv, olyan van magában? Igen, van, van. És miben fejeződik ki? Miből látszik? Miből látszik az, hogy önnek van életkedve ma reggel? Nem, nem tudom. Nem tudom. Ezt, ezt, ezt erre nem tudok ki válaszolni. A feleségédvel ma már beszélt? Hát ő, ő már sajnos tíz éve meghal. Úgyhogy most már egyedül él ebben a városban. Igen, igen. A két lány hol él? Illetve az egyik lányom itt van, a másik lányom Angliába dolgozott, aztán most hazajött, tehát ilyen bonyolult életed. Mennyiben tehát, bonyolult? Éve, mit, nevezünk, ugye, hát? mit nevezünk bonyolultnak? Mi az egyszerű? Pesi? Mi az egyszerű? mondjuk, de van, hogy az élet nem egyszerű. Nem, nem, én nem ezt kérdeztem. Azt mondta, hogy ez bonyolult már, mint az élet, de azt kérdezem, hogy mi benne a bonyolult? Hát az, hogy ugye mondta, hogy, hogy én egyedül élet nem teljesen egyedül, mert az egyik lányom még ide bejelente hozzám, most jelenleg nem itt lakik, de lehet, hogy egy idő után megint itt Tehát, így, ilyen szempontból bonyolult. Úgy egyébként nem bonyolult. Valójában De azért ilyen... mondja, hogy bonyolult, mert akar is róla beszélni, meg nem is, meg újabb és újabb gondolatok jutnak az eszébe az életéről, és fogalmaz, sincs, hogy ezeket akarja vele megosztani, vagy sem. Lehet, hogy ez van meg Az angliai gyermek az miért jött haza? Hát ugye volt ez a um, járványhelyzet, a szállodában dolgozott, bezárt a szálloda, aztán, aztán kinyitott, aztán ő már nem akart visszamenni, a barátja, barátjával dolgozott ott kint, a barátja még visszamegy egy ideig, de aztán most már, most már lakást keresnek, a barátja még egy ideig visszamegy, aztán ő is végig haza én. Lakást keresnek ahol? Itt mi, Miskolc környéken. Miskolcon inkább, mondom. És a másik lány? Ő itt, ő itt vett lakást, itt Ciszahújvárosban, tehát én városi vagyok, már, most már lárgulom. Tehát itt, itt vett lakást. csak közel, közel van hozzám. Barátnője van? Mm, nincs. Egyedül mint az ujjam? E e igen, igen, igen, igen. Lehetett volna, de nem akartam én új kapcsolatot, tehát valahogy az, hogy én alkalmazkodjak valakihez, ő alkalmazkodja hozzám, nem akartam még att, attól, mi lehet, de nem akartam. Komolyabb kapcsolatot nem akartam. Ott is esik az eső? Igen, talán most eláll, de esett, éjjel esett. Milyen a kedve? Most jó. Az miben fejeződik ki? Hát most elkezdődött az Ausztrál Open, én imádom a teniszt. Tehát ilyen, ilyen dolgok is belejátszanak nekem a hangulatomba. Az lenne az igazi, ha ott lehetne, bár ahogy én tapasztaltam az Ausztrál Open-en, a játékosok életese könnyű, nem hogy a nézők, akik azt hiszem nem is lehetnek ott. Lehetnek? Félházzal meg. Félházzal? Tehát, tehát félházal, igen, tehát hogy tavaly volt 600 ezer néző, vagy 200 ezer, majdnem, most meg lesz 300. Félházal üzemel. Önt hát alapvetően az, az, az anyagi viszonyai, vagy mi fogja vissza abban, hogy egyszer azt mondja, hogy kimegyek oda és megnézem? Lehet, hogy, hogy ki tudnék menni, de én már annyira nem akarok utazni, tehát az hatalmas távolság. De jó lett volna egyszer megnézni. Mert az a kedvenc versenyem, tehát imádom, amikor januárban itt ugye mínusz 10 fok van mondjuk, és ott meg 40. Jó nézni az a... Nézzük rövid nadrágba, a játékosoknak rettentő melegük van, tehát a hangulat kellemes. Tenniszedet valaha? Nem, nem. Mit az, az egész más, az egész más. Mit szeret a teniszben, amit soha nem játszott? Leszámítva, hogy rövidújú inkben vannak emberek, ne, mert ez inkább az ne, időjárásról szól. Mit rettentő szeret a lát Rettentő látványos játék, rettentő látványos sport. Későleg elkezdeni teniszezni? Oh, ahol ő lakik, oda hova kéne elmenni teniszezni? Én szeretem teniszezni egyébként, van egy sportszentrum. Mi akadály az abban, hogy elmenjen teniszezni? Hát én már teniszezni nem, nem szeretnék, én Miért? próbáltam, hát azért, mert én pingpongozom, vagy hát most már kevesebbet, és az a kettő nem megy, nem megy együtt. Hát nem egyszerre pingpongozni kell pingpongozni és teniszezni, hát külön-külön. De nem, nem. Hát én versenyeztem, a is, de versenyeztem is. nem hagytam abba, és a tenisze teljesen más. Mondjon egy nem, olyan álmot, amit szeretett volna megvalósítani, de nem jött be, mert ez az Ausztrál Open, ezt én ajánlottam önnek, és nem az ön álma volt. Igazán nincs ilyen. Mindent megcsinálta, amit szeretett volna? Nem minden, de, de sok mindent. Azt, hogy voltam a Rolling Stones koncerten, nekem az is egy óriási dolog volt. Mikor volt Rolling Stones? Hát amikor Pesten, persze, 90, 95 és 2007. Ez hát a kettő volt Pesten. Akkor a maga vissza, akkor csak meg kell, hogy találjam. Köszönöm. Nagyon szívesen, viszont Ez a mostani hangulatom rá, hogy abrazz teljesen jellemző, aki tévén vagy telefonon, vagy én nem tudom, hol követ ez az azt látta, hogy utána kaptam ennek a Jimi Hendrix CD-nek, mert azt hittem, hogy lejt az asztal. <that> <Web> az, hogy hozta magammal egy csomó papírt, és a fejemben van egy csomó dolog, de úgy egyik se igazán kívánkozik ki, mint a gondolatoknak, hát hogy bármelyik papírhoz nyúljak, szükség esetén, hogyha önök valamilyen témát vetnek fel, amivel kapcsolatban itt van nálam papíralapanyag, akkor lehetséges, hogy azokhoz fordulok, de ez az AVS énekese is egy ilyen halvány kísérlet volt arra, hogy elkezdjem ezt a mai napot, mert ez egy ilyen nap. Nem tudom, hogy önök ismerik-e ezt az effektet. Ha nem ismerik, akkor is ez van, hogy aztán mi lesz belőle, azt majd holnap reggel meg fogom önöknek mondani. Most minden esetre ennek a tanúi, hogyha akarnak, akkor belefolynak, ha nem, akkor kénytelenek lesznek ebben a formában követni, mint ahogy az ma reggel is történt. Már mint eddig. 061-911-168. Bármilyen ügyben, vagy semmilyen ügyben sem. 418, ma 2021, február 8-a, a hétfő van, ez a kejfejjancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, vagy nem érdemes. 061-911-168 Egy kicsit zavar, de valójában a helyét nagyon kereső műsorvezetőből. Ez máskor is így van, csak nem látszik ennyire rajtam. Kicsit később kellett volna felhúznom. I'm Sok mindent ne várjanak tőlem. 1868 Ez igaz, hogy Kivételesen nagyon-nagyon hosszú idő után belenéztem szombaton a civile pályámban, valamit? a Ha gondolja. Hát az igazság, hogy annak idején én már a havas henvékes műsort is néztem, és meg hát magát a végképp. De hát ez az emélium szegény, és kérdeje el, hogy a... a hogy hívják, Zametsnyi Péter lebetegedett, és miatta az utolsó pillanatban beült a szarrát ki, hogy most miatta volt megrettenve az Emília, és úgy nézett, mint egy kis tárat mókus, és ilyetten pislogott. A Tétényi Éva volt bent a Vértes András, meg a Falus András. Valami egészen félelmetesen pocsék műsor volt, és én, én én nem is tudom, hogy hogy lehet ezt minősíteni. A vírusról volt nagy rész szó, hát, egészségügyi dologról beszélt a falus, ami nyilván hasznos volt a kapcsolatosan, de, de valahogy az, volt, az jött ki végül is, támomra, hogy a virológusok, orvosok, szakértők, azok, azok mind politikai alapon állapítják meg, hogy melyik a alkalmas, és hogy úgy döntsük el, hogy melyik vízus vagy vakcina kell nekünk, hogy éppen hol állunk a politikai palettán. A TT azt csak mondta a magáért, szokásosat, és az Emília pedig, hát szó szóval szegény, én az egyes beszédben néha szoktam látni, hogy egész jókat szokott kérdezni, de mondom, valami totálisan alkalmatlan erre a műsorra, és szerintem, tehát nem mondhatok én az atv semmilyen ötletet, de ezt, a, ezt az egész műsort meg kéne szüntetni, mert ez, ez, már, ez már semmiről nem szól. Szóval, szóval az, hogy civil a pályán, annak közel nincsen hozzá, mert senki nem volt civil mindenkinek, nagyon határozott baloldali eh, hozzáállása volt a dolgokhoz. Hát a Szlázsánszki szóval, szóval, szóval, szóval, már végképp nem beszél, amikor megszólalt, hát az az, ami egészen félmetes volt, és, és egészen, hát mondhatnék gyomorforgató a számomra. Úgyhogy én körülbelül, körülbelül az első harmadot néztem végig, és aztán azt mondtam, hogy na ebből elég. Hiányzik maga onnan, de ugyanakkor meg szerintem sokkal jobb helyem van most. Crashed landed in a field near the river Ebro. Flowers sprang from the ground. Lambs burst from the wounds of their mothers. In a hole beneath the bridge, convalesced. You fashioned a mask of twigs and clay. Jó reggelt! Jó reggelt, János, német, Ferenc vagyok. Csak a fiatal zenészek korai halála kapcsán jutott eszembe a Radics Béla, aki szintén Ró Róla megemlékeztem pénteken, függetle attól, hogy Radics Bélát épp annyira nem ismertem, bármennyire is furcsa. Uh -huh. Sajnos én pénteken nem, nem voltam jelen műsorba. műsorban. De most de... értem, csak azt akartam önnek mondani, hogy pénteken például úgy emlékeztem meg szintén valakiről, Ild Bézsolt, aki aztán meg is köszönte, Igen. hogy uh, hozzá se kötött az íg egyet a el semmi. Így Igen. alakult az élet. Igen. Hát én rendszeres látogatója voltam az IP parknak annak idején. Minden kedden a sakmat nem maradhatott el nélkülem. Vagy ebbe nem, nem múlhatott el úgy, kett, hogy nem menjek el meghallgatni. Viszont ha már telefonált, akkor Szi? elmesélem önnek, csak meg kell keresnem. A... Hát ha egyáltalán megvan itt a név egy várjon. Igen. Nézem csak részletekben Ács Dánielnek a Gyilkosok emlékműve című filmjét, és abban van szó egy Brunner oszkárról. És azon gondolkodtam, hogy vajon a Brunner oszkár, de csak az arca miatt, mert egyébként semmi nem utalt rá, vajon apja lehet -e a Brunner győzőnek, és aztán azon gondolkodtam, hogy vajon a Brunner Márta, mert ugye rámentem, a, tehát elkezdtem keresni valamiféle összefüggést, Igen. és aztán találtam Brunner Mártát, akiről szintén nem tudtam, nem is foglalkoztatott, hogy vajon a Brunner győzőnek a, a lánya-e, de ebből az derült ki, ugye ott vagyunk való a Taurusnál, ugye? Hogy ez Igen. létezik, hogy a Brunner győző még él. Hát... Az az igazság, hogy nem, nem követtem. Hát ugye Radics Béla, ugye ott, ott, ott, ott a vagyunk. Igen, hát a, én a Radics Béla emléke, legemlékezetesebb koncert az volt, amikor a Rózsit bemutatta, mint új énekest a, az együttesbe, és euh, én onnét követem a Rózsit és hát akkor már kiderült, hogy ő milyen fantasztikus hanggal rendelkezik. A Mókust, mókust énekelte. Ebben, ebben el... ezt, ezt értem, de én most valami egész más irányba indultam el, hogy vajon Brunner Oscar az lehet-e Brunner győzőnek az apja. Csak hogy az ember néz egy filmet, és megadja Gábor kapcsán is eszembe jutott, hogy az a megadja, aki ebben a filmben van, és máshol is lehetett olvasni róla, vajon a publicistának rokona, de Filipov Gábor azt mondta nekem, hogy nem. Nem, mintha bármi következne belőle, csak a gondolataimról beszéltem. Jó reggelt! Jó reggelt! Megszakadtunk. Igen, csak azt akartam mondani önnek, hogy, hogy én más irányba indultam. Aha, aha, értem. Köszönöm Jó. szépen, hogy hívott, viszont hallásra... Örgöt. Jó reggelt kívánok! Két dolog, az egyik, hogy Kucsovic Marku megnyerte a meccsét, ő játszmában az Alcázsálóban nem, ezekben a percekben, ha már szóba került, a másik pedig, hogy úgy tudom, hogy a Brunner győző még él. Egy ilyen félbúb beszédet állította valaki, aki talán jobban tudja, mint én, de nem, nem. De vajon Brunner Oscar az vajon Brunner győző apja-e? Hát nem tudom. Hát, hát ez, ez, ez itt a nagy kérdés és akkor elmesélhetem önöknek az, mert azért egy műsor elindul jó reggat jó reggat Brunner győző Németországban köszönöm szépen, de Brunner győzőnek van egy köze Brunner oszkárhoz azt mondja a Taurus X T és ott egy telefon azt mondta, hogy negyőzői volt az évként. Én jól ismertem kint témát úrfárból ölt. Mindjárt. Köszönöm You're a young man waking, covered in blood that is not yours. You're a woman in the yellow dress, surrounded by a charm of humming Néztem a Hirtévét, és néztem az ATV-t, és néztem, ahol Pokorni Zoltán szerepel, és az jutott az eszembe, miközben néztem, mert eszembe jutott a Pokorni édesapjáról a Bauer édesapja. És azon gondolkodtam, hogy ugye az elmúlt időben róluk viszonylag sokat lehetett hallani. És egyszer csak valami olyan érzésem volt, hogy valamiért az ő történelmi vagy nem történelmi szerepüket, egyáltalán létezésüket ma Magyarországon egyáltalán nem ugyanazon mércék szerint mérik. Nem tudtam megmondani, hogy milyen mércével mérnek, nem tudtam megmondani pontosan a különbséget, csak szokásos megérzéseimre hallgattam, és az volt bennem, hogy erről lehetne beszélni, felhívtam a bauer aki nem állt ellen, és még mindig dolgozik bennem valami, mert nem tudom eldönteni, hogy jó ötlete, különös tekintettel arra, hogy a beszélgetésből fájúan hiányozni fog a másik gyerek. Okarni Zoltán, aki megjeleníthetni az apját, és ez csak fokozta ez a gyilkosok emléküve című film. mentenek a hiányérzetét... Nem tudtam még eldönteni. A gyilkosok emlékművet című főről még nem tudok beszélni, mert még hiányzik belőle 10 perc. Még álltad, meg kell néznem a szerzőével készült beszélgetést is. Tegnap beszélt a Nemes Gábor. A Zsuzsa telefonját illeti a a kapcsolatban abban lehetséges, hogy valamikor mondok valamit, de most még szintén nem tartok ott, hogy elérni azt az inger szintet, hogy valami érvényeset tudjak mondani. Érvénytelenetnek minek. 0619, 111, 168, ez kicsit egy ilyen dadogó műsor, de ilyen is van, vagy ha nincs, akkor mégis van. Sztíze nehéz is az Az igényadtán bármilyen témába vágnék bele, fogalmam nem lenne, hogy miért pont abba vágok bele, így aztán arra kell, hogy hagyatkozzak, hogyha eszembe jut valami, akkor azt mondom, ha legyőzi az ellenállás, akkor nem mondom. Zene fog szólni, és hogyha önök telefonálnak, akkor önökkel fogok beszélgetni. 061 911 168 ez egy ilyen műsor. Jó reggat. Szász János nem kívának foglalkozni. Miután Szász János nem akart foglalkozni vele, nem? Mit, mit, mit kéne foglalkoznom egyébként száz János történet? valójában mi történt, mert eléggel lett dolgok, mert maga a az ott valaki a, a kínet levette, azt pozitívan kiárt, mert lehet, tudjuk, Azt értem, hogy én kétszer írtam Szász Jánosnak, másodszor írt. Abból nem derült ki, hogy ő elementáris vágyat érezne abban, hogy ebben a műsorban megszólaljon, illetve, hogy egyáltalán bármit mondjon. Ennek következtében én önnek azt tudom mondani, hogy erről nekem nincs vélemény. Ha, ha, ha volt bennem valami, ha egyetlen egy dolog foglalkoztatott ezzel kapcsolatban, mert a részletek, megmondom önnek őszintén nem nagyon foglalkoztattak az, hogy egy pisztolyjal mentek be egy gyerek szobájába, ez csak akkor érdekelne, a teljes történetet ismerem, Magyarországra ismertem rá akkor, amikor a történetet azonnal összefüggésbe hozták a Színházis Fünművészeti Egyetemen való helyzetével, hogy a bajta a tanítást. A tegnapi SMS válasza után nekem nincs ezzel a történettel dolgom. Hát igen, csak egy konkrét állásfoglalás jó lenne, hogy a törvényes volt vagy nem könyvőköm, annyi hasonló történet van, menet közben vagyunk, hát ki tudja, hát majd egyszer lesz egy ilyen is. Remély. Az is nagyon érdekes dolog egyébként, hogy önöket mi miért érdekli. Nem tudok ez ügyben megnyilvánulni. Amikor másodszor írtam Szász Jánosnak, akkor ez tegnap este volt, már lefeküdtem aludni, és néztem, a, nem, nem tudtam el aludni, és néztem az internetet, és Valójában azt éreztem, hogy jön ez a hétfő, és hogy valamiről beszélgetni. Illik kell, megfelelő rész aláhúzandó, de semmi elementáris is nem volt bennem. Ez biztos összefüggésben van a hétvégével, ami most már nem először ugye egészen más légkörben zajlik. Az ember kiesik abból a kerékvágásból, amiben előzőleg van, és ez egyáltalán nem baj. És ha baj, akkor is tök mindegy. És akkor ráírtam másodszorra a Szász Jánosra, À, akkor, akkor magam se tudtam eldönteni, hogy én ezt jól teszem hiszen az első SMS-emre nem kapott válasz az önmagáért beszél, de arra gondoltam, hogyha netán igent mond, akkor ma beszélgetni fogok vele. Hát, hogyha valami olyasmi sikerül ezzel a beszélgetéssel nekem előhoznom, amit másnak nem sikerült. À, ő meg visszaírt. A levértitok az akadályozza azt, hogy ezt felolvassam, Szó szerint, de gyakorlatilag lebeszélt arról, hogy mi erről ma, vagy holnap, vagy holnap után szót váltsunk. Így aztán, hát ha nem is adakta, de a misor szempontjából adakta tettem. Ennyi a történet. Volnál minden sokkal szebb órám, ha visszajönnél életembe feltámadtál újra bennem feltámadt a vágy amit már elvesélem önöknek 168 óra, hogy annak idején amikor én a jó reggelt jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Tessék! Jó reggelt! Csomos Karola vagyok. Csak ki szeretném megészíteni, hogy nem az apja, hanem a nagyapja volt, és a Brünnerek két testvér volt a nyilasoknál. Én értem, de a pokorni... Az édesapjának is volt olyan múltja, amivel kapcsolatban megnyilatkozhatott. Én nem a nagyapjáról beszéltem, a nagyapjának a neve volt rajta az emlékművön. De én most arról beszéltem, hogy az apjának is olyan múltja volt, amivel kapcsolatban őt meg lehet szólítani. Nem tévesztettem őket össze. Jó, akkor elnézést kérem. Nem kell elnézést kérni, de figyelek arra, amit mond. Hát ezt akartam csak mondani. És köszönöm szépen, nagyon másképp beszél a betelefonálókkal, és ez nekem nagyon tetszik. Kivel így, kivel úgy. Nem fejeztem be az előző gondolatot. Vol, volt a 168 órának egy uh, hétindító értekezlete. Elfelejtettem, hogy mikor volt. Talán 10 órakor volt. Talán hétfőn. De lehet, hogy nem hétfőn volt, és nem 10 órakor. És... Uh, Azt akarom, azt az emléket akarom felidézni önöknek, amikor van egy szerkesztő. Én már nagyon régóta nem dolgozom szerkesztővel, mert a saját műsorom szerkesztője vagyok, aminek sok előnye és sok hátránya van. De a szerkesztőnek az ember elmondta, hogy mi az ötlete, és valójában a szerkesztőt a szó fizika értelmében meg kellett győzni arról, hogy az hogy az miért téma, az miért való a 168 órába. És az egy nagyon izgalmas dolog volt, mert uh, számos alkalommal előfordult, hogy az ember pillanatok alatt átment a tűfokán, és nagyon sokszor előfordult, hogy Mester Ákosnak az értetlensége, vagy értetlenkedése, a kettő nem ugyanaz, az embert arra biztatta, vagy arra ösztökélte, hogy... Uh, még jobban, és még inkább elmondja, hogy ő ezt miért tartja fontosnak, de előfordult, hogy az ember teljesen elbizonytaladott, és az egy szörnyű szituáció volt, hiszen Nagy Garral beállított egy nagyon nagy jelentőségű műsor szerkesztőségi szobájába, és másodpercek alatt azt vette észre, hogy a szerkesztő vagy a főszerkesztő, mert hiszen a 168-szorának Mester Ákos a főszerkesztője volt, és minden egyes műsornak volt szerkesztője. Minden egyes műsornak volt szerkesztője, minden egyes volt műsorvezetője, és ö, ö, őket meg kellett tudni erről győzni, hogy, hogy hogy annak a témának van jelentősége, hogy megcsinálja az ember, és ez megismétlődött, mert volt olyan, hogy lehallgatás. A lehallgatásnak nagyon rossz uh, szóképe van, de az valójában egy meghallgatás volt, ahol egyrészt eldöntötték, hogy abban a formában szükség van-e rá, illetőleg egyáltalán szükség van-e arra a riportra, illetőleg vagy helyben megvágták, vagy megmondták a, a riport készítőjének, hogy mi az, amit hagyjon meg belőle, és mi az, amit nem. Viszonylag ritkán fordult elő, hogy ennek a ellen ellenállt. Ebben az esetben két lehetőség volt. Vagy megtette ezt maga a műsor szerkesztője, és bekerült be a műsorba, vagy nem tette meg, és nem került be a műsorba, vagy nem tette meg, és esetleg bekerült, mert volt olyan is, hogy a, a műsor szerkesztő és a műsorvezetője, azok összeütközésbe kerültek. És erre is emlékeznem kell, de már nem emlékszem rá. De talán, mintha a szerkesztőnek lett volna nagyobb szava, tehát végül is a műsorvezető torkán le lehetett tolni azt, amit ő nem akart, és a szerkesztő pedig. Igen, egy ilyen konkrét esetre emlékszem, ezért is mondom azt, hogy a szerkesztő volt a nagyobb úr. És csak is arra fölmesélem el önöknek, hogy adott esetben egy műsorban mi jelenik meg, és mi nem. Hogy önök vagy én minek látjuk vagy érezzük indokoltságát, milyen formában, milyen mértékben, milyen mélységben, hogy egyáltalán legyen vagy ne legyen. 061.91.168, egy ilyen lötyögős, ki tudja, hogy milyen reggelik egy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 That you or I believe Understand Such a shame No way to live But hard to get Away from Misunderstanding Misunderstanding Only once To know the truth Make things clear At least to some Not everyone That can never happen On its own Help me other people Understand That I am Not alone Misunderstanding Két persúra lesz reggel 8 córa. Stay far away from me. Ha gondolják elmondható, hogy mi mindenről van itt papírom, amiről van itt papírom, de egyáltalán nem érze annak a szükségességét, hogy beszéljek róluk. A lovers need a lot of Egyszer a Kalipszor fordult elő, hogy ugye én olvastam a híreket is, és elkezdtem olvasni a híreket, majd azt mondtam, ez érdekel, ez se érdekel, ez se érdekel, aztán egyet felolvasom, azt mondtam, ez se érdekel. Három perc múlva feljöttek a hírszerkesztőségből, és majdnem megvertek. Azt mondták, hogy így nem lehet, és én azt mondtam, hogy nem értem, hogy így nem lehet. Misunderstander Misunderstand love is here the only thing I know for sure love lasts longer have no fear Only you have such a lure, only you have such allure, only you have such a lure. Az biztos, mindig látom. Azt hiszed, nem látok, Azonnal! miért Hogy itt vagyok? És Azt! Az Látom azonnal rajtad, és te nem hiszed el! Nem érdekel, érted? Nem érdekel! Az összes, amit kitalálsz, mert az összes csak azért... Na van. miért van? Miért van? Miért Mert hazud? Fogd be szád, te vigyázz! Mire? Mire? Na, mire? Mit akarsz? Csupa látszat, látszat Mint egy nagy baj, Mint a bánat Úgy jössz mindig Le a látszat megkívántott. Úgy imádlak Hogy a vágyat Nem bírom már Várva várlak Pedig látszak Én most várlak Azután nem Hosszat úgy kívánlak Csupa látszak. Kérés nélkül megtennék Bármit csak nekért Mert megszabadni kívánom Csak a Kérés nélkül elmennék Csak azt nem mondd, hogy megy Mert olyankor azt játszom Hogy te csak nekem Csupa játék ezt vagyunk mi játszótársak Csupa látszat És az érzés Mindig átjár Hogy te, mint Másra várnál Nem ezt vártat hogy ha Csuk Ez a jó Csuk a játék Hond utánval mezett Más járték. nem figyel Másra várnék Mégis más. Mégis jó ez Rám nem figyel Csuk Csak egy játfótár Nem számít, hogy másra vártak Senki más Csak a játék 29 168 My friend, Will, calls me Puck and Robin Goodfield. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand help and heal the land and the creatures on it She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow And I follow, follow, follow The gypsum fairy queen Exist exist, exist, exist, exist In the, the twilight in between She bears a blackthorn staff To help her in her walking I only listen to her say But I never hear her talking Anymore, the ones you did, the ones you did. I follow, follow, follow my gypsy fairy. Excesz, excesz, excesz The moon and in between And I és Azon gondolkodom, hogy Bármiben is belekezdjek, de semmiről se tudom meggyőzni magamat. Így aztán alapvertően önökön múlik. 061-9-111-168 Me and my gypsy queen. És akkor visszatértünk Básti Júlihoz és járt Györgyhöz. A sznafónban, van ahhoz, hogy ez az utolsó hete a Klub Rádiónak. Mi lesz a sok emberrel, aki nem tud interneten rádiót hallgatni? Akik összedobták a 120 milliót pár hónapja. Mi lesz azokkal? Mi lesz azokkal? Hát ezt nem tudom. Akik egész nap ezt hallgatták. Ez volt az életük. Igen, tehát az már önmagában nem jó, hogyha valakinek egész nap, tehát az az élete, hogy egy bizonyos rádiót hallgat, de mind a ketten tudjuk, hogy nem erről van szó. Erről is van szó. Tudja, hány magányos öreg van öreg? Hát amennyiben mi is öregek vagyunk már. Hát nem vagyunk fiatalok. Ugye? Hát nem vagyunk, de, de nem tudja elképzelni, miket mondtak, mikor a gyűjtésnél telefonon beszéltem velük, vagy a kollégáim hogy miket mondtak, hogy az milyen érzés volt. Akik utolsó filléreiket adták, mert hallgatni akarták, mert szerették, most nem akarok neveket mondani, és itt a műsorát. hogy de mit árt egy ilyen rádióhatalomnak? Mit árt? Ez a pár százezer ember, ha tényleg annyira támogatják őket, hogy harmaduk is, van, ha mit árt, hogy lehet ezt csinálni? Hát erre nagyon egyszerű a válasz, így. Nem a részvétlenséget hallja belőlem, nálam itt van a tegnapi ódri színpad búcsúztatás, de abba épp úgy nem tudtam belekezdeni, mint ahogy itt van a Klubrádió története is, holnap délután fogok Arató Andrással beszélgetni, és annak függvényében lesz vendég, vagy sem, hogy a holnapi bírósági ítélet mit mond ki. Ennyi konkrétumot tudok mondani, e fölött csak dadogni tudok, mint ahogy dadogtam ma egész délelőtt vagy reggel. Tehát nem tudok Legyen ez a telefon a annak, hogy önök, akik ezt az izét hallgatják, amit jobb hián nevezzünk fejancsinak, egyébként sem nagyon tudjuk másnak, most vegyék elő a józan eszüket és vállalják annak az ódiumát, hogy engedelmeskednek, vagy ráállnak annak arra, amit a műsorvezető mond. 061 168 és mondják el, hogy önöket ma mi foglalkoztatja. Teljesen mindegy, hogy ez micsoda. Nem teszek különbséget. Egy dolgot kérek, vegyék fel a telefont, és mondják el önöket ma 2021. február 8 án hétfőn 11 perccel 8 óra után mi foglalkoztatja ez, aztán változni fog, mert ez 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 061 1, 9, 111, 168. Önt, hölgyem, uram, téged mi foglalkoztat ma reggel? Belét vagy semmi? 061 1, 9, 111, 168. Nem hoztak tűzbe. Jó reggelt! Jó reggelt, Jungnél vagyok. A következő, hát, több dolog is foglalkoztat. Legelőször is foglalkoztat az, hogy mind a két unokám most iskolát vált, a legkisebbik, az nyolc osztályos kimében jelentkezett. A majdnem legnagyobb, meg most kezdeni el a középiskolát. A kicsivel nincs gond, mert ott csak egy iskolát lehetett, illetve jelöltek meg a szülőt, de a nagy elég problémás. Először ezt foglalkoztat, másodszor az, hogy anyukám a múlt hétet ugye ki volt jelölve oltásra, aztán nem kapta meg, mert nem jutott. Moderna ami körzetünkben, úgyhogy most ezen izgulok, hogy most bejött az orosz vakcina. Most az anyukám, mert 94 éves vak, és nagyot hal amúgy teljesen egészséges, és hogy most ekem kell dönteni, hogy most orosz vakcina, vagy várjunk, mit csináljak, minden nap formán ezzel kell elfekszek mi ketten élünk együtt. E, aztán, hát, azért minden más, hát ilyen dolgok foglalkoztatnak tulajdonképpen. Ami a, vak, ami a vakcinát illeti, abban mi alapján születik majd döntés? Hát ez az, amit még én se tudok. Ez az, amit mondasz, hát először is, ha én Első Brikre azt mondtam, hogyha az Uniónak az Orvosi Bizottsága, pontosan nem tudom a nevüket, elfogadja, akkor akármelyik lehet, de ameddig nem, addig csak azt, amit elfogadtak. Én most jelen pillanatban ezen az állásponton vagyok. Hogy aztán ez helyes, nem helyes, én így gondolom azt áruljál nekem, hogy miközben ön hordozza a családja legkülönbözőbb tagjainak a problémájait a vállán, a saját maga problémája, tehát csak mások problémáit viszi, vagy... Ez így nagyon, nagyon jó a kérdés, és azért, mert így hárítom el azt, amit én akkor önnek írtam 2019-november elsően <gül> Na, és na magam, abszolút. És persze sikerül is, mert hála az Istennek, a szerencsémnek, a családónak szükség van rám, de... De miért sikerül a alapján? Hát persze. Hát persze. Hát ez kell, nekem ez Nem találja a helyét? Hát helyet? Így nem is fogom, szerintem. Tehát 51 évet voltunk együtt, 16 éves korunktól egyetlen volt, első volt, ezek valószínűen az utolsó is, és borzasztóan hiányzik. Tehát még ketten voltunk, egy. Hát, ez van. És olyan hirtelen volt, hogy én ezt nem tudom, hogy egyszer valamikor fel tudom dolgozni. Nehéz. Persze mindig, mindig próbálom meg. Minden reggel ezzel ébröd? Nem. Mármint a hiányával igen, többek között. Persze, mindenekkel. De ezek a hangulatfelhők, ezek úgy szépen beúsznak és összeállnak? Igen. igen Tehát, igen. Egy derült Tehát mindenre, Minden pillanatát pillanat, és akkor elkezdem a napi rutin, és akkor ezt a rutint, ezt általában ketten csináltuk csak. És amikor megisztom meg a kávét, akkor megcsám a kávémat, akkor ez szemben. Egy erős napja, napja se volt az út. De van, de hogy is. Persze azért utána, utána általában kitisztul. Tehát minden nap de aztán, be, de aztán megint befelhősödik. Hát, igen, igen. nem minden nap, de. De. A társbélet az édesanyjával hogy alakult? Hát az édesanyám, mikor a lányom. Kirepülni szeretett volna, akkor megbeszélte anyukámmal, hogy cseréljenek helyet. És az én anyukám annyira rugalmas volt, hogy ebbe belebent. Ez hány volt? 98-ban. Tehát nem tegnap? Hát nem. Úgyhogy azóta élünk mi együtt, és hát elejétem, hogy most sincs semmi probléma, mondom, ezt a kettőt leszámítva. És ez, és ez na most megint, most ez megint ugye pont jókor jött ez szóba a klubrádió esetén amit az a hölgy mondott, aki az előbb önnek az anyu, hát ugyanígy van az anyu a Klub rádiót hallgatja hát most dolgozik rajta az unokám a, de hogy az unokám a fiam, hogy uh, le tudom, vagy valahogy megoldjuk a mamának hát csak így tudjuk meg van is nekünk egy internetes rádiónk csak az az igazság, hogy ami most rádiója van, az remekül tudja kezelni tehát két adót szokott az infót hallgatja, meg a klubrádiót. Ezt a kettőt meg tudta tanulni, úgyhogy a gombot kezeli. Hát ez nem lesz Ezek egyszerű. Szóval a hallása az rendben van? Nincs. Hát na, a, a fejhallgatóval hallgatja maximális hangerőn, úgyhogy a szobájából én itt az előszobában hallom, ha fülén van a fejhallgató, tehát annyira nem jó a hallása. És beszélnek arról, amit hall? Persze, legalábbis én mindig megpróbálok. Általában hát az az igazság, hogy most már kevésbé emlékszik a dolgokra. De gyakorlatilag neki a klubrádió az olyan, mint valami infúzió? Pontosan, igen, pontosan. Tehát az össze valamilyen szinten a külvilággal, meg én. Igen, igen. Csak halljon valamit. Tehát valami mocorogja. Oké, okay, Mocorog de hogyha körülöttem. véletlenül a Karc FM kerülne az infúziós oldatba, az észak. Attól megörül, de az nem, nem. Az anyu az az anyu az, az, a, ő, ő az, az ember, aki meggyőződésre valamiben, hit valamiben Hitte az előző rendszer abszolút itt az előző rendszer, is. ami 90 tájékán véget ért? Így van. Tehát ő, ő teljesed, teljes teljes jó, csak most arról beszélünk, mintha a 90-es évek előtti időszakot idézné meg számára a Klubrádió, ami azért egy nagyon... Nem, nem, nem, nem, nem, úgy értem. Úgy értem, hogy tehát amikor ez a folyamat elindult, akkor MSP ő hívő volt. A MSMP, aztán utána MSP, a mai napig MSP. És az MS n is belül a legkevésbé szeretett ember, aki aztán már nem MSZP-s lett, az volt az anyukámnak a kedvence. És valamilyen szinten... Mivel foglalkozott az édesanyja? Az aktíván. anyukám hegesztő volt a csepelvas és félművekben. Radiátorokat hegesztett, meg transformátorokat. És hogyan lettek édestestvérek testvérek az Inforádió és a klub? Hát, ezzel, emel egymás mellett vannak két adó, és könnyen tudtak kezelni a És minek a függvényében egyik vagy a másik? Ha zene van, azt nem bírja. Azt valahogy nem. Ak nem akkor nincs az... Igen, akkor az örök. Hát abban neki nincs sok tehát. zene. Abban nincs sok zene, igen. Az örök neki, és azt ő nem bírja már a hallása miatt. És minek a függvényében tér vissza a klubrádióhoz? Amikor már megmondta az infót. De tényleg. De Mert ezt ott, ő, ott is de, van zene, ez A poktért, ezt ő keveri. Ezt ő persze. persze Hánytól hányik? Egy 04. A szóba, mindig szól neki a valami. Szomszéd mikor... A szomszéd szobában. Hát úgy a szomszéd szobában, hogy viszonylag. De hát igen, de nem, nem közvetlenül ajtó szomszéd, okay. van egy Kivéve? kivéve de hát amikor eszik, velem beszélget, tisztálkodik, sétál, mert hát le a kalappal előtte, 94 évesen vakod, itt az udvarban, mert házban lakunk, naponta másfél-két órát sétál, de akkor nem hallgatja a rádiót. És mi alapján tájékozódik, amikor sétál? Hát van neki egy botocskája, meg van a háznak fala. És akkor a fal mellett az egyik végétől a másik. És ég. közben is hallgatja valamelyik Nem, rádiót, nem, ezt mondom, rádiót. hogy... Pontosan azt mondom, hogy azok azok a órák, vagy fél órák, amikor, amikor nem hallgatja a rációt. Belegondolt már abba, valószínűleg belegondolt, hogy ez milyen élet. Ami azért hülyeségben lehetséges, ugye őrkény után szabadon ugye a fél lábú házmesterlány története az ugye arról szól, hogy egymás életét vettjük össze, miközben egymás életére irigykedünk, miközben a másik, akire irigykedünk, könnyen lehetséges, hogy velünk, vagy ki tudja kivel cserélne. Így van pontosan, de szóval nem az anyu, annyira olyan életigénlés van benne, hogy le a kalappal. De is azt mondta, hogy borzasztó? Én, az én szememben borzasztó, de ő neki nem borzasztó. Tehát én, én most a mai szemmel persze az Isten tudja, hogy mit hozza holnap. Azt mondám, hogy én, én biztos, hogy ezt nem csinálnám végig. Oké, okay, de ő, ő, biztons... példa, ő például sejti azt, hogy ha az ő életéről kérdeznék a lányát, akkor ő arra azt mondaná, hogy borzasztó? Nem, biztos, hogy nem mondaná azt, hogy borzasztó. Nem, hát nem, mondaná, ezt hogy... nem ezt kérdeztem. Azt ha kérdeztem, nem, hogy avval tisztában van-e az anyja, hogy ön mit gondol az ő életéről? Szerintem igen. És azt is Szerintem tudja, hogy ön az borzasztónak találja? Igen. Biztos, hogy tudja, hogy jaj, kis lányom, de mindig ezt szoktam mondani, hogy jaj, kis lányom, tudom, hogy ez neked borzasztó. Így szoktam mondani. Hogy látod, látod már egyre inkább, és akkor én milyen, ilyenkor mit mond egy gyerek, és valahol, hát én nem szeretem az anyuk, ez egy másik történet. Tehát akkor én mit mondok ilyenkor? Azt mondom, hogy édesanyám, te leszel az, aki megéled a század, az haláltudni biztos, és már nem olyan sok van, már csak hat évet kell kibírnod. Ugye? Te így gondolod? Biztos, én is így gondolom, na, ő is így gondolja. De tulajdonképpen ezek olyan beszélgetések lassan, amelyeket ön egyedül is lefolytathatna nélkül. Persze, persze. Sugó se kellene. Nem. Minden, mindenre tudom a választ, minden, tehát egy, ennyi év után meg. Nagy magából azt mondaná, után. erre szép kis triumvirátus vagytok ti ketten. Hárman el? vagyunk, mert van egy kutyánk és rúcsán. Arra nincs mondása már a nagy nek <gül> Györeget. <gül> minden, mindenre tudom, hello. hello. Figyelnek. Fialau-ral beszélek? Üdvözlöm! Elnézést, hát, egy hát. kicsit késésbe voltam az internettel. Már amennyiben én fialau úr vagyok, akkor igen. <gül> Üdvözlöm, Zoltán vagyok. Nos, engem az izgat a legjobban, hogy esetranszplantált vagyok. Tíz éve már, és nekem minden harmadik hónapban el kell mennem kezelésre. És most voltam nem olyan régen, és megkérdeztem a főorvos uram, aki engem kezel hogy legyen szíves tájékoztasson engem a vakcina ügyben, és széttálta a kezeit, és azt mondta, hogy nem tud mondani semmit. Nem, Ezt... nem, tudja, nem tudja ajánlani, hogy melyik vakcina jó, melyik nem jó, nem kapnak tájékoztatást. Ő személyesen kereste már a, a parancsnokságot, és semmi választ nem kap. Mikor a várja és a vakcinát most... ön? Hát néze, nekem nem jött semmi válasz, kicsalták ugye ezzel a regisztrációval az én tőlem, és azóta bombáznak engem mindenféle... De miért mondja azt, hogy kicsalták? Tehát mondja, nagyjából úgy mondja, mint hogyha valami, nem tudom, valami rossz emberrel akadt volna össze. Azért mondom, hogy kicsalták, mert azóta nekem csak reklámlevél jön. <gül> Tehát semmi reklámlevél le... miről? Hát, hogy most aztán nem sokára jön az orosz vakcina, hogy az milyen jó lesz, hogy azt már 16 millióan használják. De ezt ő reklámlevelként kezeli? Hát azért nem egy, nem egy rádiót akarnak önnek eladni, vagy egy porszívót? Azért, azért reklámlevélként kezelem, mert ők én szerintem fogalmak sincsen, hogy ők most kinek írták ezt a levelet. Hát mindenkinek, fogalmak aki sincsen. lehetővé tette, hogy válaszoljanak nekik. De nincsenek tisztában az embereknek az egészségügyi helyzetével. Hát nem is arra kíváncsiak, hanem az oltással kapcsolatosan különböző információkat küldenek. Nekem nem küldenek semmit sem, mert én azt hiszem, azt tixeltem, hogy ne küldjenek, de... De most a, legyen szíves megmondani, az milyen információ, hogy 16 millió embernek beadták a orosz vakcina. Az az, az, az az információ, hogy önnek egy olyan vakcinában meg kell bízni, amit egyébként már 16 millió embernek beadták, mert 16 millió az egy nagy szám. Az rendben van, igen, csak hogy a vesetranszplantáltak, azok különlegesen kivannak téve mindenféle veszélynek. Az itt a kérdés, ugyanakkor... hogy vesetransplantáltaknak kellene-e tudniuk azt, vagy velük kapcsolatban van-e olyan óvintézkedés, amely bizonyos vakcinákat előnybe helyez másokkal szemben? Ha önnek ezzel kapcsolatban van kérdése, meg tudom érteni, hogy önnek van kérdése. Itt az elmúlt időben többé-kevésbé különböző okokból elvesztettem azokat az embereket, akiktől én ilyet kérdeztem, bár a héten, ha minden igaz lesz ilyen, de ez egy külön történet, hogy egyébként az ember a pályafutása folyamán hogy veszít el embereket, akiket aztán azután nem szívesen vagy egyáltalán nem kérdez, miközben önnek könnyen lehetségesé válaszolni tudnának. És... A bizonytalanság a leges legrosszabb. Ezt megértem. Mert, mert ha azt mondanák, ugye, hogy néze, uram, egyelőre nem tudjuk semmilyen vakcinával kapcsolatosan. És akkor a főorvos úr adna nekem egy ilyen választ, aki engem kezel. De széttárta a kezeit. Hát ott, És ott akkor mondta, ezt hogy tette. ott van sok-sok ezer ember. Ezt tette. Sok-sok ezer ember, aki kétségbe él, és mi vagyunk azok, akik a legjobban vagyunk téve, az immunszupresszáltak. Akik, ha kimegyünk, és lehet, hogy a legkisebb dologra is most már mi elkapjuk, és sok-sok-sok ezer társam meg is hallhat ebben. Drukkolok, hogy Úgyhogy... minden hamarabb megoldást találjon. És elég szégyen az, hogy nekem külföldön kell utána érdeklődnöm. Szerencsére én értem Izraelbe, és ott érdeklődök azért, hogy veszetranszplantáltaknak milyen vakcinát lehet beadni, és most már tudom, hogy a Pfizert. És ott adtak be ve és minden veszetranszplantált kollégámnak vagy sorsztársamnak elmondom, erre jön a hír, hogy aki válogat, az a sor, a sor végére kerül. Most kérdezem én, hogyha engem be fognak hívni, és azt mondják, hogy itt egy orosz vakcina. Beoltjuk. És én azt mondom, köszönöm szépen, nem kérem, mert transzplantát vagyok, és nem teszem ki magamnak a veszélynek. Hoppá, akkor megint visszakerülök a sor végére. Kívánom önnek, hogy amikor sorra kerül, akkor ne ezt következzék be, hanem pfizer adjanak önnek, mert azt szeretne. És mi van, hogyha nem azt fognak? Most nem nem fog... azt akarnak? Nem tudok mást mondani önnek, nem nem, nem akkor ké... megint ott vagyunk a kétségbeesésben, és megint nem fogjuk tudni sok-sok ezer sorstársammal együtt, hogy most akkor mi van. Önt ne nyugtassa meg, hogy sok ezer társa van. Legyen a saját szerencsének a kovácsa. Legyen a saját szerencsének a kovácsa. Hogy hogyan abban nem tudok segíteni. Vagy ma ennél jobban nem. 061-9111-168, de köszönöm, hogy megfogadták a kérésemet, és telefonálnak. Ki a következő? Vagy jöjjön egy mozgalmi dal a 94 éves idős asszonynak? A kettő nem zárja ki egymást. 061 hat egy Jó reggelt! Jó reggelt, Német László vagyok. Jamál 31-én lettem 80 éves. A családom nagyon szép ünnepséget rendezett nekem. Ezzel kapcsolatosan van egy történetem. 2059 éves voltam, és akkor vettem egy telefont, és hát akkor egy négy együk kódszámot kellett beírni, nem mondom, ha e, egyszerűen, e, egyszerű számokat fogok beírni, 59 éves vagyok, és úgy megsacoltam, hogy hány évet szeretnék még magamnak. És akkor Nekem a 80 év az egy olyan nagyon messzi, távoli és kiszámítható idő volt. Ezért lett a kódszámom 59.80. Hát megértem a 80-at, és most egy érdekes gondolataim vannak, hogy hogyan tovább csináljak-e egy új kódszámot, vagy pedig nem. És úgy döntöttem, hogy nem. Mert? Mert e, tulajdonképpen e, nagyon kellemesen jó élek, talán sokan azt mondják, hogy fiatalabbnak is nézek ki, mint amilyen vagyok. Csak egy súlyos betegségem volt, amiből viszonylag e, gyorsan és szerencsésen e, túlértem ebbe, sokan belehaltak már. És tulajdonképpen e, azt gondolom, hogy, hogy jól szeretnék élni még egy darabig dolgozom is vigyázok magamra szerető környezetbe élek, és élek ameddig élek de ezt jót szeretném csinálni de mi nem csinál egy Fok... új kódot? mert nem is tudom nem szeretnék határidőt szabni a végének de az mi lenne a vége? Hát, igen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy először megtette, a... akkor sem végét jelöltek. Jelen megjelölt egy életkor. Most mi nem jelöl egy másikat? Hát, lehet, hogy talán ezt, ezt kéne csinálni. Meg fogom próbálni. Nem akkor optimista? Nem optimista eléggé? De, de, de. Hát tulajdonképpen az igazság az, hogy, hogy a 86 már egy elég szép pornak ér érzem, és e, nem tudom, hogy mi lenne a, a, a cél. Talán 9. Fogalmam nincs, nem tudok segíteni, de most legyenek szívesek, és hívjanak engem föl azonnal, hogy önök hány év múlva lesznek 80, és most mit gondolnak arról, hogy a köztes idővel hogyan kéne bánni? 061 egy 168 hár Mennyi van még a nyolcvanig? De telefonálhatnak másol is. Mire voltak képesek nagyjaink? Dühös múzsa, politikai dalok. 1977. Babos Gyula, Berki Tamás, Baló István, Deli László, Bontovics, Kati, Kőszegi Ivre Másik János, Uszti Beat, Trunkos András. Jó reggelt! Jó reggelt kívánokat! Hát, az előző óta a kejfelési ári, talán Viktor Harától. Uh, hát annál felkaptam a hogy én nekik készítettem a telefonomat, én megkérdezem, hogy ezt, ezt hogy került elő? Aztán láttam, hogy, hogy Bakeritről igen, uh, igen, viszont igen. néztem a képernyőre. Hát uh, hihetetlen! Fantasztikus, hogy, hogy mindig meg tud lepni, és hogy, igen. hogy ilyen zenéket honnan még elő és használ. És hát én remélem, hogy, hogy, hogy még másnak is tettünk. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás nagyon vagyok, érte? Az elnöknek mondtuk, miért az ország kevés a nélküliség szólt a bolond, megállítja az infláció, mert a pasas olyan nehézke, nincs szükség többé a pasas olyan nehézke, nincs szükség többé rá. Mi estvéket összegyűrünk, az ügyről kerázni, míg az egyik este rájöttünk, hogy a városből kell rászni, mert a dolgozászni. Tov... Jó reggyszer, úr. Nekem 18 éven van még a 80 éves korig. Én nagyon sokat szeretnék utazni. Alánylag jó nyugdíjam lesz, normális körülmények között élek, és én az utazásra fogom kihegyezni, mint eddig is az életemet. Köszönöm szépen! Készekének a telefonszáma. De ott kell újra. olyan napon telefonáltam készekében, igen, itt van. A, a fömpölygő folyónak. Elveted lelked és kisarjad a holnap. Kejj fel és járj. A két kezedre néz. Hogy rá a sok kézre. Kicsit olyan vagy, mint a Hofi különböző emberektől kérdezem, hogy ében vannak-e. Szóval, Jellegzetesen olyan emberektől, akik egyébként ilyen időtájt nem szoktak fent lenni. még a és meg a feldet, mint puska csövet a tőt. Kelyi és járj, csak két kezedre nézve, hogy rátalálj a sok kézre. Legyünk mi egyek a vérben és a szóban. most és halálunk ó, Igen, mert ez egy másik... Tehát én egy adá, én jelenleg adásban vagyok. Jó, ja, értem. A helyzet a következő, hogy van olyan... Figyelj, volt... Azért mennyire gyakran fordult olyan előtte felléptél és nem volt ihleted? Nekem általában van ihletem, ma nincs ennek az összes előnyét, <gül> hátrányát élemát és nagy valószínűséggel ennek megfelelően élik ezt át azok is, akik követik a kejfejancsit. Volt, amikor te invenciótlan voltál, de nem volt lehetőséged lemondani, mert hogy fellépted volt, mert ugye az, hogy az ember invenciózus legyen, és hogy fel is lépjen, ezek jó, ha karban, karban járnak, de nem mindig fordul elő. Hát nálam kicsit máshogy volt, vagy van. Bármilyen problémám volt, és hát minden embernek előfordulom, sőt, még haláleset is, amikor meg, stb., akkor sem mentem játszani, és bármilyen rossz paszba voltam, de amint leültem a dobhoz, és netán még jó partnerekkel is, hál' Istennek -e 99 99%-ig is fiatalember legjobbakkal játszottam, úgyhogy ez nem nagyon fordult elő, hogy nem olyan, de engem csak az esetleg ki, ha nem megfelelő partner. Mert, mert akkor, akkor úgy érzem, hogy megcsalom az rendét, amit én tudnék vagy játszani. Onnan, az, jutott, az onnan jutott ilyen. eszembe egyébként, hogy felhívjalak téged, mert... Uh... Reggel egy csomó lemez magamhoz ragadtam, mert most már lemezi játszom, és van a műsorban, és itt van egy csapat. Babos Gyula, Baló István, Becegábor, Berki Tamás, Bontovics Kati, Deli István, Deli László, Dobai András, Hegedis, Erika, Mixtai Melinda, Muszti Bea, Novák János, Rőti Gábor, Trunkos András, Vas János, Kőszegi Imre. Meg nem mondom, hát, és közre működik még az Újpesti Bajza utcai általános iskola kamarakórusa, a Motolla együttes, a Monszun együttes és a Dolinák. Ha megmondom őszintén, pontosan erre nem emlékszem. Egy-egy ilyen megmondulás előfordult életünkben, hogy, hogy összeboronáltak különböző zsánerekből embereket, ez valószínűleg az lett, az hogy végtett, hogy Dühös múzsa előtt, politikai dalok. Szerkesztette és az ismertető szöveget írta a Severényi Erzsébet 1977. Hát, ilyen mondjuk legkevésbé, hogy politikai, mert az zenének semmi köze. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen, ilyen öss, össznépi, vagy össznépi zenés próbálkozás lehetett. Nem tudom, ilyen jump ilyen station -szerűen. Ennyi emberrel játszom, mi ját Nem különböző... jobb jó, jó, nem mindegyiken, tehát például te a B5-ön játszol, elnézést, mi az a Claves? Konga vesző Claves, ugye ilyen Slaves, az mi? Slaves? Igen. Az egy C... ütő, Igen. ütő, ütő hangszer, ilyen E, Olyas, mint a pikfa, vagy tudom, mint, így, ilyen rúbbánál, meg ilyen dél-amerikai zenén élő. Me megpróbálom megmutatni az egyik dalt, amint te játszol, csak azért, hogy egyébként saját magadat felismeredek is. Türelmet kérek. Jó. Ez kevésbé lehet ráállni. Nem elég jók a fényviszonyok, az a baj. Majd ezen változtatunk. A6-os. elismered saját magadat? Nem is, nem is hallom magamat. Hát, nem, ez ez nem angolai folklór, Deli István, tehát angolai folklór, Deli István címe testvér. Igen, a, a, a Deli testvérpár játszott velem évekig a Kőszegi Ritmen Brász nevű együttesbe, és úgy látszik, mi így kerültünk oda, mert én ilyen, ilyen zenéket azért nem annyira játszottam, illetve a Sebő Halmostól kezdve a Sebesté Mártán keresztül azt a féle zenét is játszottam, amikor a Zólnai Pali egyik filmébe szerepeltünk, és végig játszottunk. É, tehát előfordultak az életemben ilyenek. Én megmondom őszintén, csak onnan gondolom, hogy ha ki vagyok írva, ez, ez, tulajdonképpen ez lemez? Igen, nem tulajdonképpen az. Aha, azt hittem, hogy csak ilyen trekkek. Nem, különnek, nem, nem. nem. Ez va vala, a... Valamiért, ezt ez lemez? megvettem. Megjövő? Igen, igen. Dühös múzsa, politikai dalok, SLPX 15054. Termék megjelentést hallottak. Városi névzene, folk, polfolk, protest, a rossz emlékű, polbített nem is említve, sokféle nével illetik már nálunk a mifajt terméséből ez a lemez megszületett. Folksong revival, mondják az angolok, Novakán szóne így az olaszok, újdal a mozgalom, de a régi forradalmi dalhagyományok mai folytatója Gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza, még akkor is, ha dalai történetesen tegnap írótak New York és New Orleans, vagy éppen Torino és Milánó között írt a Erzsébet. A válogatás majd később ezt igye, négy földrész közel két évtizednyi terméséből ad áttekintést megtalál benni Európa-Afrika és két Amerika jét, Nikolász Julie Langston Hughes és mások megzenésített versei, Sergio Liberovici, Viktor Hára és Mikis Theodorakis egy-egy talát. Fotó Hegedűs György, mm -hmm. Grafika Varga Judit, 77. Zenei rendező Hízser Zoltán. Te emlékszel Hízser Zoltánra, vagy Juhász Istvárra? Hát, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hosszú idő távlatából biztos, ha látnám, vagy már, már akkori voltában, akkor, akkor talán megismerném, meg tudnám, hogy kiről van szó, de én annyit játszottam mindenfélé, tudod, hogy Mindenre nem emlékszem, sőt, ami nekem nem testezálló volt, többek között mondjuk ez, akkor pláne nem emlékszem, mert mondjuk ez. <gül> Úgyhogy e, ilyeneket hamarabb, sőt, egy bánt, hogy nem szerepel a jogdíjabb, például ez. Látod, mert és még rengeteg minden nem szerepel biztos, amit én hülye nem írtam be. Csak akkor érzem, mikor jön a jogdíj, és nem annyi, mint esetleg másoknak. Pedig én aztán olyan zenét nem tudsz elképzelni, vagy olyan formációt, nem játszottam. Na mindegy. mindegy. Én ilyenekre nem nagyon emlészem. Saját, ezek, nem oztam volna el volt. Csak gondoltam, hogy megragadom itt az alkalmat. A trunkos meg még alszik természetesen, meg a másik János is. Te nem vagy elég művész. A művészek általában ilyenkor még alszanak. Sőt, tudod, én nem vagyok még elég művész, mert én halálpontosan ott vagyok mindenhol. És akkor a nagyobb művészek, ugye azok késnek, és akkor megbocsátják meg mert hát művész Na most én korán kikerültem nyugatra, játszottam már a pegével, 60-as években, nagy koncerteket. És ott elkészett valaki egy perci, egy percet, akkor már a sorban álló tíz állati jó, ugyanolyan jó, közül már esetleg jött egy második, vagy egy harmintó. Tehát ez, ez itt dívott, megy még talán most is egy-két műkésztet. Na mindegy. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, nem volt provokáció. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen! A brink-foroszlán nem kell tapsolni! A brink nem kell tapsolni! Ha a nem kell, ha a nem kell. Ez egy érdekes dolog, hogy az ember azt mondja, hogy ez nem provokáció volt, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy nem volt provokáció, de hogyha ma Egyébként egy 1977-es dühös múzsák lemez lejátszik az ember, felfedez rajta ismerősöket, felhívja őket, akkor ugye az van bennem, hogy biztos a másik azt gondolja, hogy én majd őt valamivel kapcsolatban számon kérem, és miközben a beszélgetés egyáltalán ebbe az irányba mutat, az ember a végén mégis mond egy olyan mondatot, aminek semmi köze nincs az egész addigi hangulathoz, és a másik félben komolyan felvetődik az a kérdés, hogy eddig ugye nem gondolt, hogy provokáció, de most, hogy a mondta, hogy nem provokáció, Hát, ha mégis az volt. A britt korosztán nagyra De már nem rémít se gyermeket, se Mert egy nagy fazék van, betregett, az egész vagy hadsereg, Csak generális már When you walk in the bar And you dress like a star Rocking your F me pumps Hál' Istennek vagy sajnos meg rész alá húzandó másodpercek vannak hátra a mai február 8-ai műsorból, a bárki elépülhetetlen, elragadhatatlan és egyéb értelmetlen szavak kapcsán azt gondolja, hogy szeretné hallatni a hangját. Az még most megteheti 061911. Egyébként holnapra marad. Ami ma kívánkozik önökből, azt ne halasszák holnapra. What you say, What you really wouldn't mind a millionaire? You don't like ballers, they don't do nothing for ya. You. What you love a rich man six foot two or taller? You're more than a fan, looking for a man. What you end up with one night stand? He could be your whole life if you got past one night. For it never goes right In the morning you're bag, He's on to the next And you didn't even get no taste Don't be too upset If they call you a scared Cause like the news Every day you get pressed You don't like players But you really wouldn't mind a millionaire, all them big ballers don't do nothing for ya. What you you'd love a rich man six foot two or taller. You can't sit down right 'cause your jeans are too tight and your lucky is ladies' night with your big empty purse every week you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 Hát úgy tűnik, hogy ebből a narancsból, ha ez volt, mindent kipréseltünk. Without girls like you, there's Don't be So dust off your fuck me mom. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it. Be.